Havarilərin işləri 17-ci fəsil Onlar Anfipolis və Apolloniyadan keçərək Salonika gəldilər. Burada bir Yahudi sinagogu var idi. Paul adətinə görə Yahudilərin yanına gedib üç şəmbə dalbadal onlarla müqəddəs yazlar üstündən mübahisə etdi. Şərh və sübut edərək göstərdi ki, Məsihin əzab çəkərək ölüb ölüllər arasından dirilməsi lazım idi. Və dedi Sizə eylan etməkdə olduğum bu İsa Məsihdir Yahudilərdən bəziləri, mömin yunanların böyük bir hissəsi, bir çox nüfuzlu qadınlar buna əmin oldu və Paul-nan Siləyə qoşuldu Yahudilərin buna paxıllığı tutdu Meydana yığılan cəmatın içərisində olan bəzi şər adamlardan bir izdiham toplayıb, şəhərdə qarşılıq saldılar Paul dan Sila'nı xalqın önünə çıxarmaq məqsədi ilə Yasonun evinə hücum etdilər. Onları tapmayanda, Yasonla bəzi imanlı qardaşları sürüyə-sürüyə şəhər başçılarının qarşısına gətirib hayküyü saldılar. Dünyaya çaxnaşma salan bu adamlar gəlib burada çıxdı. Yason onları öz evinə qəbul eləyib. Bunların hamısı qeytərin fərmanlarının əksinə gedib deyir ki, İsa attı başqa bir patişah var. Bu sözləri eşidən izdiham və şəhər başçıları lərziyə düşdülər. Nəhayət, başçılar təminət alaraq Yasom və digərlərini azad etdilər. İmandı bacı qardaşlar isə gecə olan kimi Paul Manseylanı dərhal Veriya şəhərinə göndərdilər. Onlar oraya çatarkən, yahudilərin sinagoguna getdilər. Veriyadakı yahudilərsə Salonikdə olanlardan daha açıq idi. Kəlamı böyük həvəslə qarşılayaraq, hər gün müqəddəs yazıları araşdırır, bu düzgün təlimdirmi deyə yoxlayırdılar. Beləliklə, onların arasından xeyli adam, həmçinin çoxlu hörmətli yunan qadınları və kişiləri iman etdilər. Lakin Salonikdəki yəhudilər, Paulun Veriyada da Allahın kəlamını eyvan etdiyini biləndə oraya getdilər və xalqı qızışdırıb lərziyə saldılar. Bundan sonra imanlı bacı-qardaşlar Paulu dərhal dəniz sahilinə gedən yolla göndərdilər. Sila ilə Timotey isə Veriyada qaldı. Paulu yola salanlar onu Afinaya qədər ösdürdülər. Sonra Paul onlara əmr verdi ki, geri qayıdıb Sila ilə Timoteyi təcili sürətdə onun yanına göndərsinlər. Onları Afinada gözləyən Paul gördü ki, şəhər bütlərlərlə doludur. Bundan ötürü onun ürəyi çox narahat oldu. Buna görə sinagogda yahudilərlə və mömin yunallar ilə hər gün bazar meydanında rastlaşdığı insanlarla mübahsə edildi. Epikürcü və stoist fəlsəfi cəryanından olanların bəziləri onunla mübahsəyə girişdi. Kimisi deyir Bu qoşboğaz nə demək istəyir? Kimisi də deyir İsam bu yad allahların təbliğatçısıdır. Çünki Paul İsa və dirilmə ilə bağlı müjdəni yaymaqdı idi. Onlar Paulu götürüb Areopaq məşvərətinə gətirdilər. Ondan soruşdular. Sənin yaydığın bu yeni təlimin nə olduğunu bilmək ola? Çünki qulağımız öyrəşmədi şeyləri bizə eşitdirirsən. İndi bunların mənasını bilmək istəyirik. Bütün Afinalılar və şəhərdəki yadəllilər vaxtlarını yalnız yeni fikirləri söyləyərək və qulaqa saraq keçirirdi. Paul Areopagın qarşısına çıxıb belə söylədi. Ey Afinalılar! Sizin hər cəhətdən çox pərəstişkar olduğunuzu görürəm. Belə ki, mən ətrafda gəzəndə səcdəgahlarınıza diqqətlə nəzər salarkən, Bir qurban qəhad aras gəldim ki, onun üstündə yazılmışdır. Naməlum Allaha məxsus. Tanımadan ibadət etdiyiniz bu Allahı sizə tanıtmaq istəyirəm. Dünyanı və onda mövcud olan hər şeyi yaradan, yerin, göyün sahibi olan Allah əllə tikilən məbətlərdə yaşamaz. İnsan əli ilə edilən xidmətə onun ehtiyacı yoxdur. Çünki hər kəsə həyat, Nəfəs və hər şeyi verən odur. Allah Bütün bəşəriyyətin millətlərini Bir insandan yarattı ki, Bütün yeryüzündə yaşasınlar. Yaşamaq üçün Onlara zaman və məkan Təyin etdi ki, Onu axtarsınlar. Yəni, Çor əllərini sürtə-sürtə Yol axtardığı kimi Axtarıb onu tapa bilsinlər. Əslində, Allah heç birimizdən uzaq deyil. Axı biz onda yaşayırıq, hərəkət eləyirik, mövcuduq. Bəzi şairlərinizin dediyi kimi, biz də onun nəslindənik. Demək, biz Allahın nəslindən olduğumuza görə belə düşünmək olmaz ki, ilahi varlıq, insan layihəsi və istedadı ilə yaranan qızıl, gümüş yaxud daşdan düzəldilən bir şeyə bənziyir. Allah cəhalət zamanlarında buna göz yumdu, amma indi hər yerdə hamının tövbə etməsini insanlara əmr eləyir. Çünki Allah öz seçdiyi şəxs vasitəsilə dünyanı ədalətlə mühakimə edəcəyi günü təyin eləyib. Onu öllər arasından diriltməklə hamının qarşısında bunu təsdiq edib. Öllərin dirilməsi ilə bağlı sözləri işidən kimi, bəziləri onu ələ saldı, kimisi də belə dedi. Bu barədə sənlən bir daha eşitmək istəyirik. Beləliklə, Paul onların arasından çıxıb getdi. Bir neçə insan isə ona qoşulub iman getirdi. Bunların arasında Areopag özlü Dionis, Damaris adlı bir qadın və başqaları da var idi.